«А що сталося з вічністю після 150-ти – запитав Купер. Харлан зітхнув. Купер, видно, не збирався міняти теми розмови. «Нічого не сталося», – відповів Харлон. «Сектори вічності є в кожному сторіччі після 70 -ти тисячного, але в жодному з них немає вічних. Сектори сягають мільйонів сторіч, поки не зникне життя на землі і далі, поки сонце не спалахне новою зіркою, і далі також». Вічності нема кінця і краю. Через те її називають вічністю. Виходить, сонце там уже стало новою зіркою? Певна річ. Інакше вічність не могла б існувати. Спалах нової зірки живить нас енергією. Ти знаєш, скільки потрібно енергії для створення темпорального поля? Поле, вперше створене Малансоном, було завширшки дві секунди від одного кінця до другого. На ньому ледь могла вміститися сірникова головка, але для нього потрібна була вся енергія, вироблена атомною електростанцією за цілий день. Майже сто років пішло на те, аби протягти тоненьке, мов волосок, темпоральне поле далеко в майбутнє, щоб черпати променеву енергію від спалаху нової зірки. Тільки після цього вдалося утворити доволі велике поле, де вже могла вміститися людина. Купер зітхнув. Як би я хотів, щоб мені на уроках не пояснювали рівняння та механіку полів, а розповідали про цікавіші речі. От якби я жив у часи Малансона, ти нічого тоді про все це не дізнався б. Малансон жив у 24-му, а вічність створена тільки в 27-му. Сам розумієш, що відкрити темпоральне поле і створити вічність – це не одне й те саме. В 24-му ніхто ані найменшого уявлення не мав про те, що означає відкриття Малансона. Отже, він випередив свій час? Набагато. Він не тільки відкрив темпоральне поле, але й описав основи взаємозв'язків, на яких базується створення вічності, і передбачив усі її характерні ознаки, за винятком хіба що зміни реальності. І зробив це з неабиякою точністю. Але, здається, ми приїхали. Виходь перший. Вони вийшли з капсули.